Mantenha uma atitude vitoriosa. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota. Não deixe que ninguém pense nisso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho e todos confiarão em você. Erradie força e entusiasmo até por meio da atitude do seu próprio corpo. Nossa mente está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a esta força infinita e jamais você será derrotado. Você tem esse poder. Confie. Você vencerá em toda linha se o quiser. Modifique seu modo de pensar para que sua saúde se firme e estabeleça. Pare de queixar-se de doenças. A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais sobre todos os pontos de vista. Aprenda a repousar a sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente, fazendo o exercício da higiene mental para conquistar cada vez maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento. E o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. Não aceite maus conselhos. Não se deixe sugestionar por palavras de desânimo. Sempre existe uma saída para qualquer problema, por mais complexo e difícil que nos pareça. A força divina que rege os universos está dentro de nós. Ligue-se ao pensamento universal de bondade e amor e vencerá todos os obstáculos. Pense positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando seu estado pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos de paz e prosperidade cada um de nós é responsável por seus atos porque vai desanimar Pelo que os outros fizeram a você? Que tem você a ver com isso? Siga à frente, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Continue sem desânimo, porque você é o único responsável por seus atos.